Baina <laughs> baina bueno, ziko gara eh, Galdekin Erkarrezketekin A ber, eh, Tina, gauza bat eh, Azalduko diguzu zergatik Burutu duzue eh, Gere ba hau Bai, a ber eh, Gere ba da hau Ba, bueno, amen e, gaus asko dago. Gozasko edo bueno, denak ezin giera zanola, Pues bueno, hitzarmenari buruz da gehihen bat, ba 3 urte daramagola. E, gau, eskatzen gausak ba lan ordu gehiago, eh, formakuntza zeifikikoa, ratioen berapenak, soldataren uneko gozteen hiru aurreko hitzarmenan Aieke patronala ke proposa bueno proposatutaieko ba on edo, hartu zuten eta oraindia yeah. ja, alde da momentua eta oraindia ja atzerantz egiten dute eta orain esaten dute ba ez ez, ez, ez dutela nai eser igo eser bueno. eta orduan ba bueno pa ba, grebara eta egon gara 17 egun pasau alurpean ere egin Gere eta azkanean, ba, orain gogorrago irte gara, gere ban, ba, de mi, si, aurrera, oza, sea, aztea osoa, eta gero, aztea ere igual, da, bueno, ez da que, amaituko den. Momentuz, eh, aurrera goaz. Eta orain, eh, aste aste ontan, eh, greba, greba negontzarien, eta, eta bitartean negoziazioa aurrera doala pentsatzekoa da Nola doaz negoziazioak ber, eh, ba, beraz? Negoziazioak eh, eskaz. Eskaz, eh, bildu ziren pasan aste artean, eh, patronalak, bueno, patronalak, eh, Patrona lan bide du dugu torra bat horra, bai. eta, bueno, abogatu bat altzen dira, eta fanzi aurreko azte artean adibidez. Eta orduan esan zuten, bueno, oso, os beste bilera bat egingo zutela, edo igual ez amazuten ere, bo, bueno, igual pentsatzen dugu zue, jo, zerbait nahi, nahi dute. Uh -huh. Baina ez, urrengo, ba, bueno, ba, uh, urrengo azte arte arte. Orduan, bueno, gero bai jarretu, urrengo azte arte arte, urrengo azte artean, haber gertatzen den, eta, bueno, ba, bose... Gutiko, a ver, a ver, balago edo normaltain ez zerbait egin inne, nahi badu, porque ez dakit, eh, ba, Eskozola ere bestaldera begitzen du, da patronalak eh egin orain txendio, la, ez dakit zer, zer, o sa, pilo ta bueno, gu bu, azkenean orain 3 urte bezala. E, zer sinatu gabe ta bueno, aur gaube. Orduan, pos hori da. Hor du hameraz izan duzuea, e, pentsat, astel, arte, arte, ingo duzuela greba. Bai, bai, bai. Eta sektoreko langilek bat egiten aldute zuen greba deialdiarekin? Hau da, bueno, irakaslegoa. Bai, askok bai, asko bai, orde batzuk erartu ditu. Denak Bueno, asko badago, bat, bat dago, tanin dagoen amintzataren mutu dago, eta ditut dut ba, bueno, horrela japetuk dugu, bila. Osa, baina, baina, Bai, ah, se se chart ulertzen ulertzen saisu noraintina. Eh, hori, ba, zereko beste ez, pero sobreispai. dago, ba, bueno, dugula, o Eta familieek? Eh? Familieek? No le gustan dute familie. No la familia, bai. Nola famigitak. Ba, guras... Eh, eh, un eh, metxo gurasoak eh, gura, adibidez. Ah, gurasoak bueno, gura, no, gura, eta... Bueno, gurasoak eta... Ni nore partez parkamenazkatzunietz... Bueno, gurasoak eta aizitea monari, atzela da horre benibartik lako, baina, bueno, horre de... Bueno, ba, zuke ba, onartzen dute eta ulertzen dute. Ulertzen dutela, eh? Ba, eh, o, soa, dut. baina, bueno, hori ba, horrela da. Grebetan hori batzen da, normalea batzuk bai ulertzen dute egin egin egin egin egin egin egin egin egin Bai, eh, du, eh, tina, aurrera begira eh, mobilizazio gehiago eragartzeko asmoa duzu. Eh? Ia, eh aurrera begira movi, mobilizazio gehiago eragartzeko asmoa duzuen. Bai, bai, bai. bai, bai egundoro alikara mobilizazio argiten bai eskoletan, bai esko porrazek hori esko jaritza aurrean, arrura handagenea. E? <laughs> eta horre, bueno, atan abiltu uste, azkenia geturro gira, eta batalaztuk arrastekatzen abiltzutxe kanbora, eta bueno, uh -huh. eh, ba, bueno baina horre, horreak mobilizazioekin ere, barakaldon ere, ba, eskola, eskola igual, eta horreak bueno, harreteu bazmarazua. Eta, zein da zure ustez patronalaren itxikeriaren arrasoia? Zuen ba. artean, egal, ez dakit, e, berbe gehiago zuen horretaz? ba ja hori eh daiteke zure beti barrein ja iehasun dut eztillo bat da hor zen dut gustia ez dute, nahi panatu bezer iniorekin asto no bueno, eh kun berrua mantendiote ba igual haiek ezatzen dezuko hor laritza eskuaz gorritza la, ba, eta beste askenean zu zure erbian da zu galtzendu zu baina haiek haiek hai, ez dute galduko hori hori argi dago bai bai Eta tina ja bukatzeko grebaluzea eh, izaten ari da, zuena. Eta Bye. zenolako animoa somatzen duzue eh, langile, langile goarean artean? Nagilean arteania ze hori, ze animoa? Bueno, bueno jantza egutina, jantza ja oin ja ez... Bai, eh, leku itxi batean segoen oso oso txarto entzunda elkarrizketa osoa Bai, eko berturado hori, bai, naiko, naiko gara gero, igual berarekin egoten Ben txaguegunean eskeitzeko elkarrizketa honbat Bai, bai, bai, bai Baina, bueno, hori, ba, azkenean eh, jantokiko langileo Ola, angiak, Bai, eta hori, garrantzitsua da, komentatu duena, ze gaur, e, gaur zen e, greba azk, en, grebaren asken eguna, uh -huh. baina tinak esan duene ez azte arte arte bentzet e, jarraituko dute. Beraz, familiak ere jakin desaten, mutu guztia jakin desaten, patronalaren, bueno, patronalak bilera lusatu duela azte arte arte, arte eta ez, ez gaurko. E, Jarreta Zuguen bezala, ordu baino txatea arte arte greba mantenduko dira Te gero ja bertan erabakiko dute. Jarri... Bai, beraz, eh, bueno, batina eskerrikasko, eskerrikasko belita. Borrokan eta Ialaster ja eh Kikodo suewa Bai, Ialaster ja uh -huh. pinza borrogo ira bestinden. Eta orain ja musika purbat berriz ere Laister agenda eta eta tita, musika pizkachua, makijarriko diguna.